Саві стало трохи не по собі, що жінка з таким скорботно-урочистим обличчям працює в подібній установі, але махнув рукою перш ніж почати їсти. «Все робиться руками людей. Чого я розчулююсь?» «Тут гончарук», – запитав черговий улядку для подачі їжі. «Тут, збирайся». Сава пішов за конвойним. Конвойний, так як і старшина, – Клацав пальцями на кожному повороті. Зійшли у півпідвал. Звернули у якісь двері. За столом сидів майор Ухналь. Це була звичайна камера із загратованим вікном. Тільки стояв тут стіл, два стільці і телефон. Привітались, закурили. «Ваша дружина ось-ось народити має», – почав майор. «А ви що, хрещені батьки набуваєтесь?» «Не будьте таким. Я до вас...» Як до людини, навіть образився майор. «Про жінку свою ви десь не дуже переживаєте. Та й дитину треба буде комусь виховувати. А вона її ясла віддасть, то там і виховують. Ще буде мені, як повернуся говорити, говори, папа, чоловєчиським язиком. Вам спалось погано?» «Ні, спалось, тобто снилась всяка службова соборня». Майор приготувався писати. – Підозрюваний Саво Петровичу, де ви ночуєте? – я вже вам казав. – А ви ще раз скажіть. А чого я буду сто разів повторювати, коли ви і минулого разу це записали? – Ви вмієте друкувати на машинці? – Сава мовчав. – А ви знайомі з Вербицьким Іваном? – Сава мовчав. – Ви будете говорити? – Не буду. – Тим гірше для вас. – Ви маєте докази проти мене то судіть. Я не хочу перед вами виправдовуватись, бо знаю, що у вас милості не випросиш. Може, ви хочете іншого слідчого? Ні, ви приємна людина, тільки ви на службі. Чому ви берете такий тон у розмові, ніби хочете мене оформити в санаторій, а не в зон? Ви ведете слідство, а судить – суддя. Та й судить він не як сам схоче при закритих дверях за інструкцією від Політбюро КПРС, давати на всю катушку. Потім, як людина з заград, нічого сказати не може, ви друкуєте в газетах різні плітки. Газети нас не обходять. Звісно, це справа журналістів з КПРС. Думаєте, письменники ті, що вас, молодих, під'юджують, не говорять вдома російською мовою? Ті, що під'юджують, не говорять. А що ви скажете на те, що нам на філологічному факультеті спеціальності «Українська мова і література» лише ці два предмети читають українською мовою? А всі вузи України? Скільки мільйонів української молоді ви русифікуєте одним гамузом? А тепер ще й на десятки. Коли я спостерігав ті перші зібрання біля пам'ятника Шевченку 22 травня, мені було нестерпно соромно, а я вродився гордим. Уявіть. Вечір, холодний дощ, люди, одягнуті по-літньому, принесли квіти до пам'ятника, стали і співають пісні на слова Шевченка. Можна ж заспівати і піти собі додому, але в цьому співі було стільки відчаю, щоб їх нарешті почув Шевченко чи що, та повів за собою, бо нема кому, чи допоміг прозріти іншим. Стоїть двадцять-тридцять людей і співають «Заповід, думай мої», «Реве та стогне», «Раз проспівали», другий раз», «Дощ січе», «Сьома година вечора», «Восьма», «Дев'ята», «Одинацята», «Та скільки ж можна», «Дванадцята година ночі», ансамбль голосів слабенький, і отож як душа від холоду колотиться, то її голоси стають жальгідні. Я ходив кружка, як прив'язаний собака, і додому не хочеться йти і підійти до них співати – соромно. Як там Маркс про це прорік? Сором – це своєрідний гнів, тільки обернений всередину. І коли ціла нація дійсно таки соромиться, вона подібна до лева, який присідає перед стрибком. Ну, ви це ще не нація. Ви думаєте, що ніхто більше не піклується цим? В КДБ піклується. Ви, наприклад щоб ми не могли ніде й слова писнути на свій захист. Мені соромно за вас, Саво, ви дріб'язкові. Ви забуваєте про святу святих, про дружбу між українським та російським народом. Ви як дитина, котра хоче варення.